ועד באר שבע, ולא יכול עוד להשיב את אבנר דבר מי יראתו אותו. וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמור, למי ארץ? לאמור, קורת וריתך איתי, והנה ידי עמך להסב אליך את כל ישראל. ויאמר, טוב, אני אכרות איתך ברית.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 וישלח איש בושת, ויקחיה מעם איש, מעם פלתיאל בן ליש. וילך איתה אישה, הלוך ובכה אחריה עד בחורים, ויאמר אליו אבנר, לך שוב וישוב. ודבר אבנר היה עם זקני ישראל לאמור, גם תמור, גם שלשום, הייתם מבקשים את דוד למלך עליכם, ועתה עשו. כי אדוני אמר אל דוד לאמור, ביד דוד עבדי הושיע את עמי ישראל מיד פלשתים ומיד כל אויביהם. וידבר גם אבנר באוזני בנימין, וילך גם אבנר לדבר באוזני דוד בחברון.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 ומלכת בכל אשר תאווה נפשך. וישלח דוד את אבנר, וילך בשלום. והנה עבדי דוד ויואב באו מהגדות, ושלל רע ועמם הביאו. ואבנר איננו עם דוד בחברון, כי שלחו וילך בשלום. ויואב וכל הצבא אשר איתו באו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 ולדעת את מוצאך ואת מובאיך, ולדעת את כל אשר אתה עושה. וייצא יואב מעם דוד, ויישלח מלאכים אחרי אבנר, וישיבו אותו מבור הסירה, ודוד לא ידע. ויישב אבנר חברון, וייתהו יואב אל תוך השער לדבר איתו בשלי. ויכהו שם החומש, וימות בדם עשאל אחיו. וישמע דוד מאחריכן, ויאמר, נקי אנוכי וממלכתי מעם אדוני עד עולם מדמי אבנר בן נר. יחולו על ראש יואב ואל כל בית אביו, ואל ייכרת מבית יואב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 ורגליך לא לנחושתיים הוגשו, כי נפול לפני ונעוולה נפלת, ויוסיפו כל העם לבכות עליו, ויבוא כל העם להברות את דוד לחם בעוד היום, ויישבע דוד לאמור, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי אם לפני בוא השמש